Горделивият гарван Имало едно време, ято гарвани, които живеели в Мангова горичка. Един ден царяло голямо вълнение, тъй като господин Коу заминавал на почивка и се сбугувал с приятелите си. Ето от моя специален пайс манго. Еха, благодаря госпожо Коинг! Вземи тази копчина клонки Барова смола! Никога не се знае, кога ще ти се наложи да си свиеш гмездо. Благодаря ти, Колтън, ще ми липсваш. Всички ще ми липсвате. След като прибрал всички подаръци от приятелите си, господин Кол отлетял. Той летял над планини реки и през села и градове. За първи път виждал света. Един ден чул грамотевици и светкавици, защото ще да За Затова бързо се подслонил на едно дърво. Май трябва да остана тук тази вечер. Не е добра идея да летя под дъжда. Докато се намествал на дървото, господин Коу чул странен звук. Той бързо надникнал над клоните, за да види откъде идва звукът. Ще вали дъжд! Ура! «Ой, лети! Това птици ли са? Толкова са красиви!» Господин Кол за първи път виждал пауни и не можел да повярва колко са красиви. Той сравнил черното си оперение с техни големи и пастри пера. Изведнъж вече не му харесвало да е гарван. «Вижте ме колко съм черен и грозен!» Искам да съм като тях, Те да са толкова красиви. Господин Коу гледал пауните ден и нощ. Мислил само за това как да се превърне в паун. Но как да стане? Той започнал да яде горски плодове и да танцува като тях и един ден му хрумнала идея. Каква красиво пауново перо! От този ден господин Кол започнал да събира паднали паунови пера и когато събрал достатъчно, взел боровата смола, която му дал господин Колтън и залепил перата на опашката си. Ха, вече се превърнах в паун. Ай, после! Ха, време е да се връщам от дома! Юху! Като си мислел че вече е паун, Господин Коу се върнало дома. Госпожа Коинг видяла господин Коу, повикала другите гарвани и скоро всички се събрали край гнездото му. Добре дошъл отново, господин Коу. Как мина е почивката ти? Много ни липсваше. Мина добре, благодаря. Но вече не съм... Грозен гарван? а се превърнах. Красив? паум. Но ти също си, гарван. Как може да наричаш гарваните грозни? Донесох ти от моя пайс, Манго. Благодаря ти, но тъй като вече съм пълн, ще ям само горски плодове. На гарваните ни им харесало поведението на господин Кол. Те решили да го оставят, но той пак не си взел пулка. Един ден, гарванът взел решение. Тези грозни гарвани! Защо трябва да стоя при тях? Моето място е при пауните. И така господин Кол отишъл при пауните. Той като вече съм паун, реших да остана при вас. Пауните се посъветвали помежду си и позволили на странния паун да остане. Но на първия ден завалял дъжд и пауновите пера на господин Коу опадали. О, о, о, ти не си паум! Естествено, че съм Паум. Храня се като вас, живея с вас. Даже имам ярки пъстри пера като вас. И имаш пера като нас? Ти си гарван! Аз съ... Не, не, не. Твоите катранено черни пера те правят много красив. Какво оно? Пауните се възхищавали на красивите черни пера на Гарвана. Той не можел да повярва. Парата ти са толкова красиви и нещо повече. С тях ти летиш високо в небето. Нашите пера са дълги, затова можем да летим само ниско. Бихме искали да докоснем небето като те. А ти... Изостави прекрасното си семейство и приятелите си и дойде тук само, за да станеш пълн. Срамота! Върни се от дома! Бъдеш щастлив такъв, какъвто си! Накрая господин Кол осъзнал глупостта си и се прибрал от дома. Uh, здравейте, госпожа Коинг! ми се сърдите и аз си го заслужавам. Опитах се да бъда нещо, което не съм и така загубих семейството и приятелите си, моля те. Моля те, прости ми. Mm -hmm. Искаш ли от моя пайс манго? Разбира се, омръзна ми. Да ям постоянно горски плодове. Извинявам се на всички. Аз съм гарван и колкото и пера да си залепя, ще си остана гарван. Добре, дължем да отново. Като се обличаме като някого, имитираме храненето му и живеем като него, ние не се превръщаме в него. Най-добре е да сме щастливи такива, каквито сме, защото независимо кои сме, ние сме специални и по-добри от другите по свой начин.